О третій дня біля будинку загоркотіла машина. З базару повернулися Матвій і Богус. «Що це таке?» – спитав Яків, указуючи на третього персонажа, котрий зайшов на веранду разом з Матвієм і Богусом. «Пане маестро, ми з вашим братом заїхали на ринок, на Краківський». Там я виконав усі покладені на мене панною Яною повноваження, а його звати Месіє, і він повністю ваш. У коридорі сидів дорослий чорний пудель. Через брак такту він завалився боком, виставивши при вселюдно докази того, що він справді пес. «Ой, який пудельок класненький!» – сказала Яна. На, на на на на Пудель підбіг до неї і вперся мордою між ніг. «Дякую за уважність до моїх гостей, пане Богусе. Але чому пудель?» – спитав Яків.